Kisha bwana Yusuf Diwani akaweka maneno ya Sheikh bin Uthaimin رحمه الله تعالى kwa Abu Muaz al-Maghribi kwa akidai kwamba eti anamjibu Sheikh uh, Sheikh bin Uthaimin رحمه akaweka maneno yake ki. kisha akafanyia tarjuma akasema hivi msikilizeni Angalia kituko sasa anasema hiko wapi kauli ya masahaba Bakar Umar Uthman Ali Iko api ile kauli ya masahaba katika suala zima la kukataa kutafsiri kwa dhahiri. Ya. Iko api yo kauli ya masahaba? Wakati huo kasahau ye kuleta hmm. kauli ya masahaba inasema tafsirini, tafsirini kwa dhahiri. Kwa dhahiri eh. Hakuna hiyo kauli, eh, hajaileta. Eh, ila izipo kauli za masahaba waliyakalia kimya, hmm. haya maneno ambayo tafsiri yake ni dhahiri. Hmm. Yaani tafsiridhudhahiri yake ni kashbihi mm -hmm. wameyakalia kimya mm -hmm. masahaba wa bwana mtume Muhammad yeye mm -hmm. anakuja na kitu cha cha ajabu kabisa ndio Abu Muadhil Maghribi akatazama akaja kutazama kwa masahaba nahaya, na haya yanayosemwa na wahuni wa kisalafi uchwara akabaini kwamba hapa kuna dini kuna ulaghai na utapeli wa imani za watu majibu yetu ni kama ifuatavyo sasa wewe bwana Yusuf Diwani muongo ni Sheikh bin Uthaimin Au ni wewe wala isufudiwani Nagenge lako Wewe wala isufudiwani ya siyegelewa Unachokiongea Waropoka tu Tuwamanenu ya kutoka tu kama utoka usingizini hivi Hujuu inachokizungumza Kwanza inatakiwa fahamu wewe isufudiwani Kwamba Wewe hapo manzila yako uliokuwa nayo Hulingani Hata na thamani ya kiatu Cha imamu darini Wala shekho li islamu Wala shekho wala Sheikh Ibn Uthaymeen wala yeyote katika wanazuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa hulingani hata na thamani ya jasho lao lililowatoka wakijitubikia dini hii ya kwa hiyo inatakiwa na adabu na uache shoo aladab adabu, adabu mbaya uliyokuwa nayo zidi ya wanachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa hulingani na thamani hata ya viatu vyao Halafu aleta mchezo katika jambo la dini Allah Subhanahu wa Ta'ala na watu wakunyamazia kimia ukizungumza bwana mkubwa wewe kwa sababu tu na mvi basi watu lazizungumze shika adabu yako katika jambo ladini. kwa sababu hawa ni watu wameieleza dunia kwa ilmu kila pambizo ya dunia utakapofika utakuta wanatajwa watu hawa mamudarimi, alimam Sheikh alislam bin taimiyah Sheikh bin uthaimin na wengine katika wanazuoni wa alsunnah waliyotangulia na waliokuja baadaye wanatajwa kwa wema ni wapi utakapoenda wewe astaji Sheikh ish bin uthaimin ta'ala wapi Bali nyinyi pia mwana nyinyi kama ushahidi kwa masaili haya na wengine waibia akamsikiliza masaili haya ibn Uthaymin amesemaje akishyasikia anaenda kutoa irtijalan lakini maelezo yatakatoka kwa Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala wewe ni na insaf Allah subhanahu wa ta'ala itaqullah wakuwa na msadiqin pili bwana Shufi diwani nataka ufahamu kwa ma maneno aliyosema Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala Ndiyo hakki tupu Kwa mama sohaba Kitendo cha kunyamazia Aya za sifati Bila kuzitolea maelezo yoyote Wakazibakisha katika Mafahamisho yake Kama silifokuja Ambavyo ndiyo maneno yako Uliokujana yojuzi Kwa makiraatu haa tafsiru haa Ukasoma neno ya wanawazuhoni Waliopita wakisema Kiraatu haa tafsiru haa Kusomuwa kwake ndiyo tafsiri yake ndisha alchokeleza hapa Sheikh bin Uthaimin رحمه الله wasi vingine hii inajulisha kuwa dhahiri yake ndio tafsiri yake kwa maana ya kwamba hizi aya Allah hasi tafsiri moja kwa moja qira'atuha tafsiruha ukisema yadullahi ndio hivyo hivyo yadullahi yabakisha hivyo hivyo waarabu wanaelewa kwa moja yadullahi ni mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hazihitaji maelezo yako mwana diwani Ukaanza kusema hapa na istawa hapa ni istawula Yadu hapa ni nehmatullahi Au yadu hapa ni puu watullahi Hazi hayo Iyo ndo tafsiri yambayi nakatazo tafsiri mbovu Ndo maana wanazuoni walipojua kama kuna watu Kama Yusufu Diwani takuja kutokea katika zama zijazo huko Watasema hizi ayazafanyi wata uili hivi na iyo ndo tafsiri mnayoifanya yaifanya ni about it Wakafunga mlango huo wakasema kiraatu haa tafsiru ha. Kwa hiyo haya hizo hazitaji maelezo ya yeyote awavyo bali zabakishwa katika majulisho yake Vile zilivokuja zina vosomwa tafsiri yake Na lao zingekuwa zinaitajia maelezo yoyote Katika kuzifanya ta'uwil Au tafuil Basi masohaba wangekua ni wa kwanza kulifanya hilo Na kulibainisha hilo Kwa sababu ya umma kulihitajia hilo Kwa sababu umma waitajia tafsiri ya kujua hapa ni maana yake ni nini? Kwani hapa siyo muradi wake? Lau kama ingekuwa hivyo basi wangekuwa la kanu wa alayhi asbaq. Wangekuwa juu ya jambo hilo wao ni watangulizi kwa sababu wao kwa Qur'ani wow, imeshuka na walimuelewa zaidi Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko mtu yeyote atakayekuja baada yao. Kwa sababu ni wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wangeondoa utata huo. Kusabab ya watu kuitalia kondolewa utata wangewondosha wao kwa sababu wao kwa Qur'ani meshuka na aliyekuja baada yao ni wanafunzi wao kwa maana at-tabi'un ni wanafunzi waliosoma kwa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kishatba'u at-tabi'in wakasoma kwa wanafunzi wa wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam wahakadha kama hivyo silisilia ya ilmu kwa ilmu ni mirathi na inaenda kwa cheni maalum kutoka kwa huyu kwenda kwa huyu mpaka kwa mashahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huu tata ambao mnaoleta ninyi wangeuondosha wao. Lakini eti mmekuja kuzijua ninyi kwamba ah waliz, ta au tafuidu ni nani sarafa aliwatangulia katika hilo. Kwayo, kwa hiyo bwana Yusuf diwani kuchanganyikiwa kwako katika hizi aya wewe na Abu Muaz na genge lenu hilo isiwafanye kuaminiisha watu na jamii ya Uislamu kwamba hizi aya kwa sababu hazina maana hizi kwaweza fanywa tafwil au tafwid huo ni uongo na ni ya katasis. kisha bwana Yusuf Diwani akaendelea na madai yake ya uongo kwa kusema yafuatayo hebu msikilizeni majibu yetu ni kama ifuatavyo e bwana Yusuf Diwani al-kadhhab ad-dallul al al mudhil uliposema zipo kauli za maswahaba waliokalia kimia. Haya maneno ambayo Tafsiri yake ni dhahiri yake Lakini ulikuwa na umeteleza Uliko na kusema Udhahiri wake ni tashbihi Sabu mikuja kujikoshoa huk Kwa sababu kisema hivyo Lakini tanakut Kwa sababu ya Unazungumza batil Alafu ulimi unakuregesha katika hak Unapingana na ulimi wako Kwa nisema Tafsiri yake ni dhahiri yake Ndiyungu tanavosema sisi alo sunna Lakini akasema Udhahiri wake ni tashbihi Kwa hiyo wameyakalia kimya ma masohaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Swali linakuja. Izo kauli za maswahaba kuwa walikalia kimia hizo haya za sifa eti kwa sababu ni kumfanyia tashbihi Allah na kumfanyia tajsim. Ziko wapi? Maana umesema kuna kauli za masohaba ziko kitabu gani? Tutajie kitabu tutaenda kufunua wenyewe. Kitabu gani ziko? Kwa maana kuna kauli zao hizo Zasema kwamba ukiz tafsiri hizi aya utakuwa umemfanyia Allah tashbihi. Eh? Kwa maana ukizletea maana hizi aya hizi ile maana yake ya dhahir ambayo imekuja utapomfanyia Allah tashbihi. Sijini na utafsiri raisa kamith li shay'un wa huwa basir ambavyo ndio sawa sawa na tafsiri na sisi. Kwamba Allah hakuna kitu chochote mfano wake Allah na yeye na anaona. Sima tafsiri hivyo nyinyi pia Gifo mnafutafsiri Anaskia na naona Ye, vi wake hawasikia na kuona Mbona hapo hamsemi ntashbihi Ma lakum kaifa tahkumun Afala tathakarun Mbona mnakipimo cha cha, cha, cha, cha cha punja kabisa Kismatu mdiza Mnakipimo kisichukua na wadilif Ayahizi za kuskia na kuona Mwazitafsiri vizuri tu na kadhalika kwa الله subhanahu wa ta'ala qur'an ni maneno yake allah jalla wa ala au allah na ilmu allah subhanahu wa ta'ala alimun bi zati as-sudur au dawa ya allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa habari mjuzi wa kadha je viumbe wake wanadamu Hatitakua hati ya tashbihi Allah subhana wa taala kumfanyesha na viumbe Kwa sababu na venye vina sikia Vinaona Na katharika vina ilmu Sasa, ikiwa tena kwa mizani hiyo Isiukona wadilifu Mbona Mwakataa sifa hizi, mwakubali hizi Hali zote Kama mnavodahi Eti dhahiri yake ni tashbihi na tajisimu Mbona huku hamunti Tashbihi Allah subhana wa taala na tashbihi Mwapinga kumbaha uko sivo na kada mwanza kuleta ujanja ujanja acheni ujanja kwenye jambo la dini halafu Allah alichojalia katika bathil watu wa bathil huwa hawamakiniki katika jambo moja bwana isufi diwani anajigonga gonga kwenye msimamo wake na maneno yake mara nyingine anatuambia maswahaba walifanya imma ta'wil au tafwidh kwa hiyo walikuwa na msimamo miwili hii Ima waegemeze mana yaki kwa Allah Au watafsiri Kijume na dhahiri yake hizo haya Dhahiri zake zilivo Lakini hapa tuwana tuambia kwamba uh, Maswahaba Walizikalia kimia Jee usawa ni upi wana yusufidiwani Jee walifanyata wili Aulifanyata fuith Aulizikalia kimia Mbona tukuelewi Swali jingine Jee Walipozikalia kimia hizo aya za sifat Kwa maana kwamba wakazibakisha katika majulisho yake Na hiyo ndo sawa Maana yake ni kwamba hazijulikani maana yake hizo aya Kwa maana masohaba walikuwa ni wajinga hawajui Qur'ani Kwa sabu Qur'ani meja aya za sifat Ukisema hivo kwa maana masohaba walikuwa ni wajinga hawajui maana zake Lete ushahidi wa maneno yako Upitia sala fushwari Ni wapi walivodai hivu Kama huwezi weta ushahidi katafte kazi ngini, ukafanyi huko. Kama huwezi weta ushahidi katafte kulima huko, shiku fanyanini, hai mambo ya kushungumzia ya jamuladini, yaache, huya wezi wana yeshufudiwani nisha kuambia zaidi ya mara moja. Kisha wana huyu al-kathabu dalul Al mudhid, hakasema ya fuatayo ya sikizeni. Angalia vituko, eti anasema basi, kaa kule kukaa kwa okimia, masahaba wana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eti ni dalili ya kutasiri hayo kwa dhahiri. <laughs> Yale angalia vituko hivi. <sighs> uongo dhahiri ya kabisa. sana. Genge hili kwa uongo ni namba moja. Sasa kama yeye anazungumza shehe kabisa kwamba tunekaa kwa mba ule kwa ukimia. kimya, nyamaza kutokotoa tafsiri yoyote. Sahihi. Kasa kwa nini unje uoneka kwamba ndio dalili e, ya kuonyesha kwamba wameashiria wame kwamba hapa kuna haja ya kutafsiri dhahiri. Mm. Wakati kama ingekuwa hivyo si wange tafsiri wao. Wange tafsiri wao hiyo dhahiri. Lakini kuyakalia kimya haya maneno ni ishara na dalili ya kwamba wana hofu kuzama katika tashbihi na tanyisimi ndio maana ya sahaba wa bwana mtume wow, Muhammad anakuja mfaemini analeta porojo zake analeta uongo wake mwamba akatazama akaona kama hivi ndivyo ilivyo na wakubwa wa usalafi uchwara ndo hawa wanaogopa mchana kwa upe bila uoga kuwapandikia kizi ya sahaba wasiyosema ah pale pale akasema hili sio genge salama na bila shaka hili ni genge ambalo lina hatari majibu yetu ni kama ifuatavyo kwanza nina muumba Allah subhanahu wa taala kwa fadlah zake na utukufu wake hazibakisha akilizetu katika maumbile yake yaliyoosalimika. K kwa sababu wai ukishachaafiwa akili. ukaingizwa batu na uchafu wa kuacha mad ya salafu Saleh unakuwa ni mtumbaya sana unasibiwa na maradhi mawili, marahu alhubbi wabo maradhi ya kupenda na kuchukia kulipochupa mipaka ambako wanasema wanazuoni kwamba haya maradhi mawili haya atuifa hizi mbili hizi hisia mbili hizi mapenzi na kadhalika chuki vinapelekea kumfanya mtu wake kuwa ni muovu anaiviendekeza vitu hivyo kwa sababu gani atifa ya, ya hub yani hisia ya mapenzi Inakifanya kitu kibaya kuwa kizuri kama wanavyosema eh, wanachuoni kwamba tajalul qabih hasanan inakifanya kitu kibaya kuwa ni kizuri tena inakijalia kwamba hakina kasoro hata moja kama ilivyokuwa bwana isufudiwana anavoaona washuhuni wake waliopinda kwamba hawa hawana kasoro yoyote lakini kinyume chake sasa hisia ya chuki inamfanya mtu kukiona kizuri kuwa ni kibaya kama bwana Yusuf diwani sasa hivi akina imamu dalimi wa Uislamu mtimeni anaoingia katika wanachuoni waloshunda tu kama ni watu wabaya watu waovu walioharibu dini kwa sababu ya chuki aliyokuwa nayo na hawezi kuchukua kauli yao yoyote ile na hii nitatizo moja baya sana na maradhi haya ndio yaliomsibu bwana Yusuf diwani al-kadhhab Allah atuongoze sisi na yeye kwa samane sheikh ibn uthaymin رحمه الله تعالى yakwasi kabisa mpaka kwa watoto wadogo wanaosoma madrasa wanaofundishwa aqida ya alsunnah waljamaa wakimsikiliza al sheikh ibn uthaymin رحمه الله تعالى wanamuelewa vyema kabisa kwamba kinachokushudiwa ni kitu gani kwa sababu alsheikh ibn uthaymin رحمه الله تعالى aliposema kuwa kule kuzinyamazia aya za sifa ni wazi kuwa hiyo ni ijmaa ya salaf Kwa maana ya kwamba ni makubaliani ya salaf juu ya kwamba hizo aya Muradi wake ni vile zilivo somwa Zahiri yake ndiyo tafsiri yake Kwa maana ya kwamba hizi aya Zinafasidiwa dhahiri yake Vile zilivo, zilivo kuja ndiyo, ndiyo tafsiri yake hiyo Kwa sababu ukisha sema kwamba Kiraatu hatafsiru ha Kusomwa kwake ndiyo tafsiri yake Kwa maana yadu Allah inajulikana yadu ni nini Kwa arabu wanaelewa wao. Kwa mana hasitakiwi kufaniwa ta'uwili Wala tafuid Wala takif Wala tashbih Wala taharif Wala ta'uwil Hasitakiwi kufaniwa chochote katika hilo Sinabakishwa katika majulisho yake Kama zilivokuja Na hiyo ndiyo mana halisi Ya kiraatuhatafsiruha wala isufundiwani ya elewe hayo Lakini changamoto inayokuja kwa bwana huyu ni moja. Bwana Yusufu Diwani ana wa kutoelewa maneno na ibara za wana Hasa ibara za Kiarabu hizi, samchanganya sana. Kwanza kuzisoma kwake akosea akosea, kuzitafsiri kwenyewe atafsiri majaka. Semwa? Atafsiri, kwenye, kujialia, kujialia kwa hiyo panaposemwa, pakisemwa tafsiri, he bwana Yusufu Diwana nakimbilia kwenye kujalia kujalia kwamba Kiswahili kwa Kiarabu. Na hata ukimsikiliza muktadha wa maneno yake Atisema kwa hiyo anakuja mjinga mmoja na Au mpuzi mmoja Anakuambia yadullahi mkono wa Allah Yadullahi mkono wa Allah Kwa maana ye anadhani kwamba Kile kiswahini ndi tasiri hiyo metasiri Kwa hiyo ukisoma kiarabu yadullahi Hiyo haijulikani maana yake Acha ujinga wana yesufudiwani Nenda kasome dini Kwa hiyo wana yesufudiwani ilo ilo ilo mvruga kili yake ikachanganyikiwa changanikiwa Akajikuta na ropokea maneno ya siokuwa na msingi Lakini lau kama angekuwa ni mtu wa ilmu anasoma ilmu anazijua ibara za wanawachuoni akasoma vitabu vya salaf wanawachuoni waliosimama katika jada angekuwa amepiga hatua kubwa sana na angeleta faida katika umma lakini badala yake ameita balbala kwa ya ujinga aliyokuwa nao na kuna watu wakamchukulia kuma ni mtu wa elimu akawapoteza katika njia kazi yake ngkumtetea tu imakwa maslahi binafsi au kwa sababu ya ujinga wao maskini wa kutojua Allah tuongoze sisi na wao wakamfuata bwana Yesu huyu sasa bwana Yesu nataka nikupe mwongozo kwanza inatakiwa uelewe kwamba maswahaba walikuwa ni Waarabu tena ya yani Waarabu wenyewe wale vindaki ndaki wao ni Waarabu pyua hawahitaji mkalimani wa kuwabadilishia maneno kwamba hapa hapa pana panakushudiwa hivi kile walikuwa wao hawalihitaji zikisomwa aya washaelewa na pale sehemu ambayo hawakuelewa pengine limekuja neno gani kwao wanamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hili linakushudiwa nini anaotafsiria kwa hiyo vile walivyoelewa wao ilipokuja yadullahi wao washajiwa kwamba huu ni mkono wa kwa kwa allah kitu ambacho kinaambiwa kwamba kwa tafsiri. Mana yake ni kuzifanyia tawili ukaanza kubadilisha maana ukana nikisema yadullahi mkono wa allah nitakuwa allah. allah na kiumbe Hilo ndilo ambalo hawakulifanya wa masohaba wao walizibakisha katika majulisho yake kama zinavyotakiwa. Kwa inatakiwa ufahamu kwamba wale watu walikuwa hawahitaji hizi fani ni tunazozisoma sisi masala ya nahau, si balagha, si Hayo ni yetu sisi tusiojua kiarabu yale alikuwa wa hawaush. Wa wao wenyewe ndio nahau, Ndo balagha, ndio sharfu. Yaani lugha yao tayari imezebeba hizo fani zote. Hazihitaji kwao hawazihitaji chochote katika hizo Fanni kwa hiyo walikuwa ni waarabu na ndo maana wakazinyamazia hizo aya kwa walizielewa maana zake ni nini Zina zinakusudia nini wakanyamaza kwenye aya hizo hawakuanza kufanya ta'wili wala tahrifu wala takyifu wala tamthili wala tashbihu wala maashbaha dalika hawakufanya hiyo mashahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa walizibakisha kwenye muradi wake na walielewa muradi wake hapa ni nini na wakajua kwamba anaizungumziwa hapa ni Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin hata kiwe kuletewa maelezo ndo maana Allah akisema Allahu akbar sasa utaanza kuuliza sasa Allah kama ni mkubwa je tembo pia si mkubwa eh mbinguni pia si mkubwa kwa hiyo nitakuwa nimefanya tashbihi nimefananisha Allah na huo ni ujinga wako Allah anasema Allahu akbar wewe utaki kuanza kufanya akili sasa atakuwa mkubwa kama kitu gani sasa itakuwaaje sasa hayo na Mgharimu um, anashuhi diwani Ayuhannasi ya fahamuni haya Kwa hiyo wana yusufu diwani fahamu kwamba Maneno ya sheikh minu Uthaymini rahima Allah ta'ala Ya ka shamsi wa dhuhaha Acha kujitoa ufahamu wana yusufu diwani Mpaka hapa Tushajua kwamba kumbe porojisti Original kabisa Kusabua yikuwa na ninta porojisti Enzi hizo Ayipakuwa naanza kunijibu Akakimbia Kwa hiyo kumbe porojisti Ni wana yusufu diwani na gengelake na wale ambao wanmsaidia yeye akina Sabasi akina Husaini Shuidani lakini hao sisi atushuhuliki nao kwa sababu tushasema msingi wetu ni mmoja zakatul janin zakatu ummi kichinjo cha mtoto wa tumboni ni kichinjo cha mama yake kwa maana mama yake akishachinjwa tu basi tayari na mtoto wa tumboni Hata kitoka amekufa huyo tayari Ashachinjwa kichinjo cha mama yake kime mtoshereza yeye Kwa mana tukimchapa huyo sufidiwani Mbende mama yao tushawamaliza maliza hao ote biithni Hakuna takainuka baada yao Au baada yake huyu Kwa na sufidiwani Al-Kathabi Na kathalika Kumbe tumeona hapa Kama ligo sema sisi ni wahuni Majambazi sumatapeli Kumbe majambazi ni wao matapeli katika dini ni wao na kadhalika wahuni ni wao na sio shefu bin Uthaymin wala masalafi ambao yeye anawaita masalafi uchwara kisha mwana yusufu diwani akasema tumsikilize hapa Hmm. Angalia cha ajabu ya kwamba eti huyu anasema wao wanajua maana eh. ya, sifa ya, ya sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh. lakini hawajui kaifia, kaifia yake. Eh. Manake kaifia ipo ila tu hawaijui. Eh. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndani ya Qur'ani anasema a ka, kaifia yake hana kufuan. Unaona? Yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hana kaifia. Hao hmm. anasema anayo ila tu hawaijui. Hmm. Si, si maajabu haya mm. Mungu mwenye anakataa kuwa kaifia hana mm. Nini mnasema anayo ila haijulikani mm. Wallahi mm. ni vituko vikubwa Alafu ndio mnasema kuamba hawa ni ahlu suna Hwa yeah. ni wahuni tu mm. wa kawaida Majibu ni kama ifatavyo We wala nisufudiwa ni wewe muongo Ni wapi Allah aliposema Allah hana kaifia Wapi aliposema Allah hana kaifia Tupe ushahidi Ijaporobo aya tu kipande cha aya japorobo yake tu kama Allah anasema hapa kwamba yeye sifa zake hazina kaifia sisi aloshuna tunasema Allah Subhanahu wa ta'ala a sifa zake zote zinakaifia lakini sisi hatuijui sisi wanadamu viumbe ndio hatuijui kaifia lakini kaifia iko sasa yeye atupe aya inayithibitisha kwamba Allah hana kaifia katika sifa zake thabitisha hilo hata ujanja katika jambo la dini Allah Subhanahu wa Taala na kama huthibitisha basi muhuni wa kawaida ni wewe na sio masalafi kwa hiyo tunaona kumbe sifa za Allah zina kaifia Ispokuwa sisi hatu hatuijui mbona Allah alipozungumza jambo la kuumba huwa alladhi sawirukum fil arhami kaifa yasha ya Allah Subhanahu wa Taala ndiye aliyetia sura katika mafuko ya uzazi namna atakavyo kwa hiyo kuna namna kuna kaifia Allah Subhanahu wa lakini sisi hatujui anaumbaje hata tujui lakini tunajua kwamba Allah anaumba sisi tunamdhibitisha Allah kuumba lakini hajui anaumbaje Allah Subhanahu wa ya arshi lakini yukoje hatujui Allah Subhanahu wa ta'ala anashuka inapobaki therusi ya usiku ya mwisho hatujui anashukaje ana kuli hali sifa zake zote zinadhibitisha muda wa kuwa amezidhibitisha kwenye nafsi yake lakini hatuziletei namna kwa sababu sisi namna hiyo hatuijui anayeijua ni Allah peke yake kwa hiyo kutuambia kwamba ah ha, hana kaifia ututhibitishie kwa madai kwa madai hayo ututhibitishie kwa hoja ni wapi umeyatoa alafu jambo lingine la ajabu kama nilifuambia mwanzo kuwa siku zote watu lazima wajigonge gonge katika maneno yao Hawezi kuwa na kauli moja ya ya kutetea msimamo wake hata siku moja sababu ile ni batil. Kwa hiyo lazima atajigonga. Atazungumza hili baadaye atajipinga huko. Lakini Ahlus Sunna wakizungumza kauli yao ni moja kwa sababu wanachota kutoka katika Qur'ani na Sunna na ufahamu as-salaf salih Na hiyo ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anampa mtakaye. Tunamuomba Allah Jalla wa Ala athibitisha juu ya haki hii tujaiishika na tufishe juu yake buka na, na kururu nyuma visigino vyetu kwa mfano hapa tunona yufwalii ametoka kutambia muda si mrefu kwenye mahadharake wowu au katika audio yake hiyo hapo hapo anamaliza kutuambia kwamba Allah amesema hana kaifia na amekataa hilo kwenye Quranani lakini hapo hapo anatuambia kaifi yake hakuna ananayejua isipokuwa Allah peke yake Na hakuna mwingine yeyote anayejua kaifia Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa Allah pekee yake anayejua kaifia yake na maana zake maana za hizo aya za sifa lakini huko juu alituambia kwamba Allah ana kaifia na amelitaja kwenye Qur'an hapa anatuambia kwamba kaifia kaifia yake na maana zake anejijua ni nani ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hem msikilize kwanza namna anavyojigonga gonga bwana huyu Ukweli wa mambo hakuna yote anajua kaifia ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wala anajua maana hakika ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ilani yeye Allah peke yake na hakuna mungina ambaya anajua katika haali janabu Hii ni kuonesha kwamba batili siku zote ni yenye kujigonga gonga. Wallahu al-musta'an. Nasalulaha al-hidayata wa no. taufika wa Na Allah tuyepushe nabati. Kwa hiyo angalia na majigonga huku atuambia hivi Hapa atuambia hivi Na hiyo ndo shani ya watu wa bathi na batili zao Kisha mwanaisu fudiwani ya kujigonga gonga tena Kwa kitendo cha masohaba kunyamazia Hizo aya za sifa Sisi hatuwezi kujua Je Walifanya tawili Au tafuili Au chochote walichokifane Emu msikilize kwanza Alafu mjue namna na majigonga bwana. Wakati huko njuma isha tuambia Tayib anasema kwamba katika mambo ambayo namna yalivyyo kwa kuwa wamekaa kimya sahaba wa bwana mtume Muhammad hakuna yoyote katika watu anaweza kujua kukaa kwao kwa kimya wamefanya tafwidh mm -hmm. au wamefanya tawili mm -hmm. au wamefanya chochote katika yale walioyafanya mm -hmm. hakuna ambaye atakayefahamu kwa sababu wameka kimya kimi katika swala kama hilo. Niwekuwasemea na kuwasemea maneno yanayokushia uhuongo sahihi kabisa. Eh. Kwa kuwalikaa kimya na wewe unajiita kwamba unafata zile njia za salafu sale. Eh. Na wewe ilitakiwa ukae kimya vile Kimi. ambavyo walivyokaa kimya wao hmm. sahaba wa bwana mtume Sahi. Muhammad. Sahihi kabisa. Lakini haukai kimia. Unasema mimi najua maana. Wewe ni mwingine kabisa wala haupo katika utaratibu wa kufata salafu sale wauni wakubwa wa langai watu. Haiwe. Bwana majibu yetu ni kama ifuatavyo. Waarabu wana maneno wanasema idha kunta kadiban fakun zakira. Wewe ukiwa ni mrongo basi wewe unakumbuka kwamba ah jana nilidanganya hivi. Kwa hiyo kesho nisije nikabadilisha maneno. Baki hivyo hivyo na msimamo wa kudanganya. Sasa Bwana ajidanganya mwenyewe, arafa ajikosoa mwenyewe lakini hajui kama kaji Kwa mfano hapa anachokizungumza akimnuku huyu Abu Muad al-Maharibi Kwa sababu ye wana yisufuri wani ni kasu kuwake Ananukuma neno, analeta akikosea kosea, anakosea, akipatia, anapatia Na watu wanajigonga gongo Kwa sababu kwenye batik Kula ametuambia kwamba Izi aya sana Ima walifanya ta'wil Au tafuid Misima muhimi, wili hakuna watatu Hapa anatuambia kwamba Muda wakua wamezinya mazia Izo haya hatuwezi kujua sisi kama jire Walifanya ta'wili Au tafuid, au chochote walichokifanya Sasa bwana Yusuf Diwani mbona wanachanganya waumini wako? Hata au kina Shabasi pia waachanganye ngaje hawajitambui na wao, washaleo leo wanawewe Hata uzungumze utumbo wa namna gani wanakusikiliza. Lakini hapo unajigonga gonga kwa sababu hiyo batil. mbona unakuwa na kauli tofauti tofauti katika jambo la dini ala aqida? Watakutuletea habari za Paulo bana. Alibadili dini ya Isa mwana wa Maryam Na wata kuibadilisha dini ya mtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwachukua nafasi ya paulo wala isufu diwani. Ya kuibadilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajigonga gonga kwa jamanenu. Ukuta halalisha, ukua haramisha. Ukua halalisha, ukua haramisha. Emu kuwa na insuaf katika jambo la dini. Ala afu acha kutanguliza hisiyesa chuki. Thidi alu sunnatu jamaa. Lakini pia tukuliza swali wala isufu diwani. Jie masohaba. Walifanya tawhili au tafuidhu au walinyamazi ya ikawa ikawakushomwa kwake ndiyo tafsiri yake basi wanapita wakijua yadullahi ni vile nafofahamika basi au ilikuwaje emu tuweleze msimamo wako ni upi make huweleweki huku wasema walinyamazi ya kimia na siya tuweze kujua walifanya tafuidhu ta huku wasema walifanya tafuidhu ta huweleweki wana yisufudiwani emu lete msimamo unawawusimamia wei ni upi na ikiwa masuhaba walinyamazia kimya hawakuziletea tafsiri hizi ayati kusomwa kwake ikawa ndio tafsiri yake je mtu akija akafanya tawili au tafwidh atakuwa bado ni katika alusunnat waljamaa maka wasema wewe ukileta kingine kisichokuwa hiki cha kunyamazia kimya wewe sio katika alusunnat waljamaa sasa tukuuliza je wewe bwana mufaudi wewe au bwana muawili wewe Wewe pia ni katika sunnat wal jamaa bado au na ushatoka umjitoa mwenyewe Sasa hio ndio shaani ya watu wa batil ayu hanas يفahamuni kwamba yusufi diwani yo katika batil na jambo lake haliwezi kusimama Na sisi tunamuomba Allah Subhanahu wa ta'ala atupe nguvu ya kudhibiti kumjibu bwana huyu ila ayasha Allah na hatutomwacha akizungumza batil tukaona kuna haja ya kumjibu tutamjibu Na hatupotezi muda katika hilo Tunajua kwamba Ujira wetu tawakuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala Ninamuomba Allah jalla wa ala Atujali ikhlas katika amali hii Lakina mkumbusha wana yusufu diwani Arudi akathibitishe Ni wapi salafu waliposema Allahu mawujudu bila makani Allah yupo pasi na mahala Makindo mjadano ulipoanzia Ukumpaka tukana tukana yukisia matusi matusi yake yote Kusabu anasira na mimi yali numambia na kumzodoa huko nyuma kwamba hana elimu na Qur'ani vibaya fanyakaza sasa natumia sira zake na nguvu zake kitakuaminisha watu kwamba katika haki hali ya kweli katika bathi sallallahu alaihi wa karami ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fiyattabi'una ahsana wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin sallallahu yataqabbala minna salih al a'mal innahu waliyadhalika alqadir alayhi